Ist ein Gespenst? Ein rostiges Kettenrassel, Schlossgespenst! Ja, ja, ja, ja. Aber wir müssen auch noch verkünden, dass du das einzige behördlich zugelassene Gespenst auf Schloss b u r g e c k bist. So steht es für alle Ewigkeit hoch oben in der dicken Fledermausturmkammer eingebrannt, hinter der ich in meiner vermoderten Holztruhe hause. Jedoch vor über 400 Jahren. Warst du noch der fröhliche und fidele s c h l o s s r i t t e r Balduin? Ach, was war ich einst für ein stattlicher Ritter, bis mich an einem Freitag, dem 13. Punkt Mitternacht, so ein verdammichter Verwünscher in das s c h l o s s g e s p e n s t verwünscht hat. Tja, seit jener Mitternachtsstunde m u s s t e Huibu allnächtlich von zwölf bis eins. Auf b u r g e c k herumspuken. Huibu! Huibu! Huibu! Spuke ich immerzu! Bitte könntest du dich ein Weilchen gedulden, Huibu! Es sei, weil du mich darum bittest! Zu freundlich! All die Jahrhunderte hindurch hatte das Gespenst p f l i c h t b e w u s s t herumgegeistert. Und sämtliche Bewohner aus dem Schloss gejagt, um schließlich ganz allein in der Gesellschaft des allerletzten Kastellans auf b u r g e c k zu weilen. Eines Tages hatte dann König Julius der 111. das Schloss geerbt. Anfangs hatte sich Huibu über den neuen Schlossherrn ziemlich erbost, aber bei einem Mitternachtsmahl waren das Gespenst und der König doch Gute Freunde geworden. Hui, buh nochmal, das war einmal! Wenig später hatte sich Seine Majestät mit der bildschönen Prinzessin Konstantia vermählt und fortan hatten die vier die gräulichsten Geistereien vollbracht. Hui, wie haben wir gruselig gegeistert! Unseligerweise war dem Gespenst dabei auch so manches Missgeschick widerfahren. Indes, mein Geschick hat sich immer wieder zum Guten gewendet. Erzähle doch mal von der Teufelsschlucht. Schließ deine Kinnlade und nimm mir、ja、nicht das Wort aus dem Mund. Totenstille umgab die festen Zinnen von b u r g e c k Nur von ferne. Ertönte der Unheilsruf eines Nachtkäuzchens. Doch das störte nicht den friedlichen Schlummer der Schlossbewohner. Und auch das Schlossgespenst ruhte ahnungslos hoch oben in seiner Fledermausturmkammer als Punkt Mitternacht. Ein gewaltiges Getöse, die Burgmauern so heftig erbeben ließ, dass das königliche Paar und der Kastellan erschrocken aus ihren Himmelbetten sprangen und hinaus auf den mondbeschienenen Hof stürmten. Du,、oh, was war denn das für ein Mordsdonnerschlag, Kastellaner? Unser ganzes Schloss schien zusammenzustürzen. In der Tat, auch meine Wenigkeit wurde sehr unsanft aus dem Schlaf gerissen, wie ich betrübt den Majestäten vermelden muss. Bei allem, was Poltert und Rumort, Julius! Was rätselt ihr herum? Schaut herauf zu mir, damit ihr das Unglaubliche mit eigenen Augen erblickt. Heiliger Bimbam, sehe ich recht oder schlecht? Der Fledermausturm steht ja völlig schief. Und von der höchsten Spitze hängt Huibu herab und strampelt wie ein Hampelmann mit seinen Stulpenstiefelbeinen. Für wahr ein höchst merkwürdiger Anblick, erlaube ich mir, missbilligend zu bemerken. Ist dieser luftige Platz nicht ziemlich gefährlich, liebes Gespenst? Oder wolltest du uns einen neuen Spuktrick vorführen, guter Geist? Julius, erspart euch euer Gespött und rückt meinen Turm gerade! Bevor er mit mir zu Boden kracht! <lacht> Dieses dürfte ein schwieriges Unterfangen werden, obwohl ich ansonsten stets zu Diensten stehe. Ja, um alles in der Welt, du verlangst ja Unmögliches. Wie sollen wir drei schwachen Gesellen deinen mächtigen Turm wieder aufrichten, Huibu? Wenn du dich in eine so abscheuliche Lage gebracht hast, musst du dich auch wieder herausholen, Huibu. Ihr irrt, Konstantia! Niemals würde ich meinen stattlichen Hort so verschandeln. Die Schandbuben sind ganz woanders zu suchen. Und wo wären sie zu suchen, alter Freund? Vielleicht erschüttert das Feuerroß unseren Burgberg. Nee, ich bitte unter T n i g s t um Vergebung, aber das Dampfroß fährt auf der anderen Seite durch den Tunnel. Julius, Julius! Mir kommt ein Geistesblitz. Womöglich haben die vorwitzigen Feldmäuse meinen Fledermausturm angeknabbert. Indes ich werde ihnen als schwarzer Kater die Mäuler zu stopfen wissen. Ach was, das ist doch alles Unsinn. Spuck dich schleunigst zurecht, damit wir weiterschlafen können. Ach, meine Majestät ist herzhaft müde. Auch ich sehne mich nach meinem Himmelbett. Ja, eine geruhsame Nacht wäre allen Beteiligten sehr zu wünschen, wenn dieser Wunsch nicht zu vermessen wäre. Verdammt! Glaubt ihr, ich fühlte mich hier oben in den Wolken wohl?、Äh, Sei es drum, weicht beiseite, auf dass ihr meinem Spuk nicht in die Quere kommt. w e b o o o o Jetzt so steht der Turm wieder auf. Gegenteil. Jetzt steht er noch viel schiefer als vorher. v e r d ü c k t e s Malheur! Du hast recht. Das ging schief. Aber lasst euch nicht verdrießen. Ich will es sogleich noch einmal probieren. Hui-Buuu! d i s e b t e es wird immer ärger. Ja, bei meinem königlichen Bart e bist du völlig übergeschnappt, solche Possen zu treiben, h u i b u h u i c h bin genauso entgeistert wie ihr, denn kaum hatte ich mich aufgerichtet, wurde ich von neuem umgestoßen. Aber wer sollte sich i n deinem Turm vergreifen? Falls man mich als Kastellan befragt, hat wie üblich ein gewisses Schlossgespenst seine Finger im Spiel, Majestät. Verruchte Verleumdung! Wenn sich dieser Türschließer nicht augenblicklich ausschweift, schleudere ich ihm einen Federhandschuh vor die Füße. Pass auf, dass du ihm nicht selber vor die Füße fällst. Nun, aller geisterhaften Dinge sind drei. Ich versuche es zum allerletzten Mal. Majestät, gebieten Sie Einhalt, ehe das Desaster noch größer wird. Juhu! Julius, ich hab's vollbracht. Auf Jeder Pausturm steht kerzengerade da. ファフェームです、3つ目。 Nee, er hängt schon halb über der Burgmauer und droht jeden Moment in den Graben zu k i p p e n Und dran beginnt das ganze Schloss in seinen Grundmauern zu erzittern. Die Zinnen wackeln um die Wette. Und die Ziegel prasseln wie Hagekörner herab. Nein, das ist zu viel. Der gesamte Burgberg erdröhnte wie unter einem gewaltigen Faustschlag. Ein ungeheures Spektakulum, möchte ich meinen, falls meine Meinung erheischt wird. Halt,、hey, Rio! Nun, Mero, weiß ich, wer die dreisten Schlossschüttler sind. Dort unter mir wimmelt es von dunklen Gestalten. Aber hier unten befindet sich nur meine Majestät. Sowie meine königliche Hoheit. Und meine Wenigkeit als Kastellan, die wir vor kaltem Grauen in unseren Nachtgewändern erschlottern. Doch dabei haben wir uns nicht vom Fleck bewegt. Und dein Gemäuer nicht angerührt. Ivo, ich meine nicht euch, Julius, sondern jene Dunkelmänner, die jenseits des Burggrabens in der tiefen Schlucht herumrumpeln. Bei meiner Treu-Majestät, unser Gespenst hat sich nicht getäuscht. Dort unten treiben ein paar unheimliche Wesen ihr Unwesen. Wahrhaftig. Nun bemerke ich sie ebenfalls.、Äh, wer mag das bloß sein? Und was mögen sie im Schilde führen? v e n Die Bande, die den verborgenen Schatz aus der Teufelsschlucht heben will. Zum Teufel. Was soll das Gefasel, alter Geist? Mein Je. Jetzt weilen wir seit einer Ewigkeit auf Schloss Burkeck g und haben noch niemals von so einem Schatz gehört. Uh. Oh, doch derartige Gerüchte sind mir vor längerem zu Ohren gelangt, wie ich den Majestäten bedauerlicherweise verkünden m u s s Ja, spitzt eure Horcher! Julius, jener gähnende, abgrundtiefe Schlund jenseits des Grabens ist der Eingang zur Teufelsschlucht, in der seit Urgedenken ein u n e r m e s s l i c h e r Schatz verborgen sein soll. Bereits zu meiner Ritterzeit wollten ihn immer wieder Finsterlinge heben, Und rauben. Jedoch, das Teufelsmonster hat sie stets verscheucht. Das Teufelsmonster? Jaja, selbiges soll tief im Innern der Felsenwand hausen und gar schauerlich anzuschauen sein. Oh, wie schauerlich! Als Kastellan bitte ich um die Erlaubnis, mich vorsorglich zurückziehen zu dürfen. Nix da! Nichts und niemand vermag mich zurückzuhalten, Julius, denn auf der Stelle werde ich mich hinab in die Schlucht begeben, um diesen Widerlingen das Schlossröckeln zu vergällen. Ui, Buu! n s e r Schlossgespenst hat sich kopfüber von der Turmspitze in die Schlucht gestürzt. q a a Verpatzter Sturz! Ist das ein abgrundtiefer Abgrund und ein widerspenstiger Boden? w u u Gut, die Hülle. Hui-Bu o ist unten aufgeprallt und saust durch den Aufprall wieder in die Höhe. Er fliegt abermals hinab und immer rauf、Wack. und runter. Wie ein Gummiball.、Wack. Tücke über Tücke. Unbill über Unbill. Elend. Über elend. Das schadet nichts. Hauptsache, ich bin endlich unten angelangt. Hoppla, was kommt da für eine Erscheinung vom Himmel gefallen? Hallo, fangt sie! Da v e r t i t sie! v e r t r e t sie! t i s c h v t r e i b t sie! v t sie! v t r e i b t sie! v e r t r t sie! t r e t sie! v i b t sie! v e t r e t s i sie! v t r i b e Vertreibt sie! sie! v t r i b s e r t r e i b t i e s Diese m a l e f i z m i e s l i n g e haben mich ergriffen und ich stecke in einem Sack! Julius! Mein letztes Daseinsstündlein! Abgeschlagen! Chapalot, ich fürchte, unserem Geist geht es an den Kragen. Wir müssen dem Unglücksvogel beistehen! Allein, ich erlaube mir, den Hoheiten zu empfehlen, sich nicht gleichfalls in die Tiefe zu stürzen und stattdessen die Steinstufen hinab in die Schlucht zu eilen, falls dies genehm wäre. Ja, ich glaube auch, dies wäre der bessere Weg, mein Bester. Eilen wir. Sehr wohl. Mit dero Erlaubnis gestatte ich mir, vorauszulaufen und zu eilen. h e h t z ihn! h e h t z ihn! n Mit wehenden n a c h t g e w ä n d e n h e t z t e der König mit seiner Gemahlin und dem Kastellan die steilen Steinstufen hinab in die Teufelsschlucht, aus der ihnen schrilles Wehgeschrei, übertönt von gellendem Streitgebrüll entgegenschallte, bis sie keuchend unten in der Schlucht ankamen und sich verdutzt umschauten. Vertrackte Schurkerei! Schmerzt mich ein schmerzlicher Schmerz! Bei meiner Majestät! Das klingt sehr verdächtig nach unserem Pechgeist. Aber ich vermag ihn nirgendwo zu entdecken. Nein, weder von Huibu noch von den Dunkelmännern ist etwas zu sehen. Äh, äh, vielleicht dürfte ich die Hoheiten untertänigst auf das merkwürdige Gebilde zwischen dem Gestein hinweisen. Oh ja, wie komisch. Wahrhaftig, das Ding zappelt wie ein gefangener Hase in der Falle. Nix da, Hase! Das ist alles. Was von meiner gequälten Kreatur verblieben ist, Julius. Heiliges Kanonenrohr! Wie konnte so etwas passieren, Huibu? Ach, so betrachtet und bedauert mich. Diese Banausen haben mir den ganzen Geist ausgetrimmt und meinen zerschundenen Rest in einen Sack gestopft. Ach, darum erscheinst du uns so verhüllt. Respektloses Geschwätz! Müsst ihr mein Missgeschick noch lauter hinausposaunen? Verzeih. Du tust uns aufrichtig leid, Huibu. Aber krieg lieber aus dem Sack heraus und sammle deinen Geist wieder ein. Ja, ja, ich, ich bin schon aus dem Sack und hab den Geist.、Äh, nein, nein, ich hab ihn gar nicht. Oder doch? Ja, ja! Itzzo!、So. Sind wir wieder vereint? Na wunderbar. Wem hattest du überhaupt diese Bescherung zu verdanken? Den d u n k e l m ä n n e r n Oder hast du dich gar mit dem Teufelsmonster angelegt? Mitnichten. Mit Geistern weiß ich gütlich zu verkehren. Nein, diese Schinderei haben mir die Düsterlinge angetan. Allein ich vermag auch Prügel auszuteilen. Und wie mir mein Riecher weist, weilen sie nun Mero dorten in der Teufelsschlucht, um den Schatz zu erbeuten. Indes, ich werde als Ritter ohne Furcht und Tadel über sie kommen und sie mit meinem Morgenstern windelweich klopfen, auf das ihr Gezeter meilenweit ertönt. Ähm, äh, als äh, Kastellan möchte ich dringendst vor einem neuen Debakel gewarnt haben. Bangt <lacht> euch nicht um mich! Weh woo! Weh woo! w i n g t die Hacken! Gleich haben wir den Schatz aus dem Berg geholt. Und füllen unsere Säcke mit reicher Beute. <lacht> <lacht> w e -oh! e b -oh! o -oh! o -oh! w e e b o -oh! o w e e b o o v e r w ä t e t und v e r gutes Verhängnis! Ah! <lacht> Männer,、oh, Was war das für ein Geheul und Geschäpper? Keine Ahnung. Ich habe mit meiner Spitzhacke ausgeholt und plötzlich hing dieser rostige Ritter dran. Ja, hier liegt er und mucks t sich nicht mehr. Lasst ihn liegen. Wir machen uns für heute aus dem Staub und kehren morgen um Mitternacht zurück.、Oh. Alle Wetter, unser guter Geist scheint sich abermals verspuckt zu haben. Nämliches war zu erwarten, wenn man mich nach meiner unmaßgeblichen Meinung befragt, Majestät. Oh, welch miserables Miraculum! Ich wollte mich leise von hinten an sie heranschleichen und sie ganz sacht mit meinem Morgenstern beklopfen, aber stattdessen haben mir diese k a n a l l e n meine Rüstung derart d e m o l i l i l i e r t dass jeder Ausstieg verfolgt. Klemmt ist und nicht, nicht, nicht mehr herauszusteigen vermag. <lacht> Unser Ritter ohne Furcht und Tadel schaut in der Tat ramponiert aus. Bist du eigentlich noch dort drinnen, Huibu? Und、äh, wie ist das werte Befinden? Wohl murmelnd bin ich hier drinnen. Wie lange wollt ihr euch an meinem Ungemach weiden? Ja, wie in aller Welt befreien wir Huibu aus der Klemme? Wenn ich mir erlauben dürfte, einen Vorschlag zu machen, vielleicht würde Hüpfen helfen, Majestät. Verpönt noch eins, noch eine solche Lästerung, und ich hüpfe dir auf den Zehen herum. Vorwitziger Türschließer. Ja, ja, zur Not könnte man auch die Rüstung auf den Kopf stellen, so dass sein Inhalt herausfiele. Ja, ja, ja, gratuliere, mein Bester. Eine fantastische Idee. Von wegen! Das könnte euch so passen, mich hopsen zu lassen! Keine Widerrede, Huibu! Bleib, wo du bist! Wir holen dich gewiss irgendwie heraus! Von mir aus! Aber geht behutsam mit mir um, Julius! Keine Angst, guter Freund. Wohlan, lasst uns die Hülle schütteln. Zu Befehl, Eure Majestät, beginnen wir mit der Schüttelei. Auf,、ja. so. oh, e i n e s Adolfen! Hui-Bu ist herausgepurzelt. Verdammtes Männeteckel, Julius! Konntet ihr mich nicht ein wenig sachter befreien?、Oh. Undank ist der Welt ein Lohn, wenn mir dieses Sprichwort nicht verübelt wird. Hab dich nicht so zimperlich, alter Jammergeist. Du bist doch nur ein wenig auf den Kopf gefallen. Nur ein wenig nennst du dies. Auf meinem Haupt schwillt eine Beule so kolossal wie ein Kürbiskopf. Ich bin verschandelt bis, bis in alle Ewigkeit. Was anschwillt, schwillt auch irgendwann mal ab, erlaube ich mir als kleines Trostpflaster zu bemerken. Ja, in ein paar hundert Jahren ist ein kleines Malheur längst vergessen. Doch wo sind deine Widersacher abgeblieben, Huibu? Falls ich mich als Kastellan nicht irre, sind sie über alle Berge. Verdorren und verrotten sollen sie. Sie werden mir nicht entweichen, denn im Nu verwandle ich mich in Jonathan, den Lanzenschwinger, und reite auf meiner Wehr hinter ihnen her, um sie der Reihe nach aufzuspießen. Ach, gib Obacht, wo du hinpiekst, Huibu. Pass auf! Dass du nicht auf das Teufelsmonster triffst. Ich wünschte, es wollte erscheinen. Dann würden wir gemeinsam die Eindringlinge vergraulen. Heda! Tritt hervor und zeige dich, teuflisches Monster! Oh, Jemine, bist du von allen guten Geistern verlassen, Huibu? Ja, um unser aller Heil willen, schweig! Kurioses Furioso. Wenn man v o n Satan spricht, ist er nicht f e r n Oh, schreck lass nach. Die Felswand spaltet sich wie ein Sesam, öffne dich. Und aus der Bergöffnung tritt eine steinerne Gestalt. Großer, großer, wie grausig. Für wahr, h a a r s t r ä u b e n d Ihre eisgrauen Haare hängen wie Spinnweben herab. Und in der Pranke hebt sie drohend einen Felsenbrocken. e r s t e i n e r t e s steinernes Felsengestein. Wer ruft das Teufelsmonster aus dem Stein? f a r i d o Huibu, das Schlossgespenst von Burkeck, entbietet dir seinen geisterhaften Gruß und fordert dich auf, ihm beizustehen. Versteinertes, steinernes Felsengestein in der Teufelsschlucht. Herrsch t das Monster allein! Hol dich des Teufels Großmutter! Du Protzmaul, willst mir das Spuken verbieten? habe ich auch noch ein Wörtchen mitzurumoren! Versteinertes, steinernes Felsengestein! Das Monster band den Geist! In Stein! Bei allem, was umgeht, Julius, dieser Unflat hat mir friedfertigem Gespenst die rostige Rasselkette versteinert und mich damit vom Haupt bis zu den Tretern verkettet! Ach, du liebes Bisschen! Huibu ist umschlungen wie ein Wickelpaket. Und dort hinten huscht das Teufelsmonster in einem Schatten aus der Schlucht. Schock, schwere Not. Ich dachte, ihr Geister würdet euch nichts zuleide tun, Huibu. Verbiestert und verdrossen! Was schert ihr euch um dieses Rabenaas? Kümmert euch um mich und um mein Leid! Ach, das ist leichter gesagt als getan. Die Kette sitzt wie festgeschmiedet um deinen Leib, alter Freund. Falls man mich als Kastellan befragt, müsste man einen Grobschmied zu Rate ziehen. Julius! Julius, haltet mir den Grobian fern und schafft mich aus dem Bann der Teufelsschlucht. Dann wird die Kette von allein zerspringen. Meinetwegen. Aber beklage dich hinterher nicht wieder, wenn du irgendwo anstößt oder dir sonst was zustößt. Ja, ja, sputet euch, bevor ich völlig versteinert bin. Oje,、oh, m i n e sieh nur, Julius. Hui-Bu w e r zusehends starr und steif. In der Tat, Majestät, er gleicht bereits einer Steinsäule. Ja, ja, habe ich es euch nicht prophezeit? Wenn ihr noch lange müßig herumsteht, könnt ihr euch nur mehr an meinem versteinerten Dasein ergötzen. Ach, alles bloß das nicht. Ich erfasse die Geisterbeine. Ja, und meine Wenigkeit wird sich erlauben, den Leib zu ergreifen. Und ich nehme Huibus Haupt. Ah! うん。 Das Kettenumschlungene und versteinerte Gespenst durch die hohe Felsenschlucht zum Ausgang. Und kaum waren sie im Freien angelangt, johlte Hui Bu auf! Wie war's? Die hinderlichen Ketten sind von mir abgefallen und die v e r s t e i n e r u n g h a t sich gelöst! Tja, das war höchste Zeit und ein hartes Stück Arbeit. ja. Auch meine Wenigkeit ist völlig außer Atem geraten, wenn dieser Stoßseufzer gestattet wäre. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ihr hattet es nicht leicht mit mir, aber erblickt ihr dort drüben die wüsten Wolken? Große Güte, was bedeutet das, Julius? Meine Majestät kann beim besten Willen nichts Genaues wahrnehmen. Umso schärfer durchdringen meine Schieler das Dunkel. Und ich sage euch, das ist das ruchlose Teufelsmonster, das im Zwistreit e mit den dreisten Dunkelmännern steht. Und wo sich Zweie streiten, werden wir die Obsiegenden sein. Huibu! Aber es sind derer mehr als zwei Streiter, Huibu. Vergiss nicht, wie übel sie dir bereits mitgespielt haben. Mach was, das ist vergessen, das war! Ich werde ihnen jedweden Streich doppelt heimzahlen, denn außerhalb der Schlucht vermag niemand m e i n e m Geist zu trotzen. Dennoch wäre Umsicht geboten, falls mir dieser Rat gestattet wäre. Ah,、oh, wie ihr meint. Wenn ihr wollt, werde ich mich erstmal ganz langsam an die Streithammel heranschleichen und meine Horcher weiten. Versteinertes, steinernes Felsengestein! Das Teufelsmonster fängt die Räuber ein! Hilfe! Hilfe! Hilfe. Ein grässliches, graues Monster! Hilfe! Eine Gestalt aus f e l s s t e i n Ein steinerner Teufel fällt über uns her und packt uns mit seinen Klauen. Bei allem, was geistert. Dieses teuflische Monster will den Halunken den Garaus machen. Doch das soll ihm nicht gelingen, denn sie gehören mir! Mir ganz allein! Hui, b o o v e r s t e i n e r d e s s t e i n e r d e s Felsgestein! Der Geist s t i r b t auf das Monster ein! Ja, ja! Wer es wagt, sich an meinen Widersachern zu vergreifen, den soll mein gespenstischer Spuk treffen! Fahr hinauf in die Lüfte! Du a u s g e b u r t e h a l l e Gütiger Himmel, das Teufelsmonster fliegt hoch in die Luft! Und immer höher. Jetzt haben ihn die Wolken verschluckt, wie ich den Majestäten h o c h e r f r e u d e verkünden darf. Und wenn er irgendwann wiederkehrt? Nix da, Konstantia.、Ja. Der kehrt nimmer wieder. So gewiss es Mitternacht ist. <lacht> oh, schön wär's, Huibu. Jedoch noch lauern irgendwo die Dunkelmänner. Ja, ja, ja. Bloß wo? Das ist die Frage aller Fragen. Vielleicht haben sie vor Angst das Hasenpanier ergriffen. Gnade. Gnade. Wir bitten um Vergebung. Vergebung, wir bitten um Gnade! Gnade wir werden uns auch nie wieder in die t e u f e l s t e i t e n Und keinen Schatz mehr rauben. Verkreuzt nochmal, Julius. Ich wollte sie eigenhändig fangen und stattdessen sind sie bereits gehangen. Ja, Putz, tausend. Die Dunkelmänner hängen in ihren eigenen Schatzsäcken an den Bäumen. Gezetatazorn! t e Aber wer hat sie dort hinauf befördert?、Ähm, äh, nach meiner unmaßgeblichen Meinung、ja. haben wir dies dem Teufelsmonster zu verdammten Majestäten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, n a ja, ja, j r ja, ja, ja, ja, r a ja, ja, Ich schäume vor Wut, ich gerate in Rage. Ich könnte zerspringen und mich zerreißen und mit einem Knall zerplatzen. So fasse dich und zerplatze nicht, h u i b o Wir haben doch schon Schlimmeres erlitten. Und ein geplatztes Gespenst würde einen äußerst traurigen Anblick bieten. Mitnichten, diese Banausen sollen nicht ungeschoren davonkommen und hängen gerade so günstig, dass sie sich vorzüglich verbleuen lassen. <lacht> Morgenstern auf den Sack! <lacht> f r au, l o c u t e s h u i b u So ein l u s t i g e s Gebrüll h a b e ich l a n g e vermisst u m a l l e s in der Welt Hör au, f h u i b u h a l t ein Es ist g e n u g m a n sollte au, c h g n a d e vor Recht ergehen l a s s e n f a l l s m a n meine Wenigkeit b e f r a g t j a d a s ist ein w a h r e s Wort, mein Bester w o h l a n Wenn ihr mich so flehentlich anfleht, will ich ihnen vergeben. Dennoch sollen die Halunken dort droben im Baume baumeln, bis die Geisterstunde verronnen ist. Dann erst sollen sie wie welke Blätter von den Ästen fallen, das schwöre ich. So wahr ich das Schlossgespenst bin. Gut gelobt, Huibu. Aber vielmehr würde sich meine Majestät für den Schatz interessieren. Oh, wenn d i r danach gelüstet, Julius, itzo、so. können wir uns unbesorgt in die Schlucht begeben und nach ihm forschen. Also, worauf warten wir? Machen wir uns auf den Weg. Sehr wohl, wie es gewünscht wird, Majestät. Jedoch, meine Wenigkeit wird sich erlauben, in aller Bescheidenheit hinten anzufolgen. In einigesgewisser Miene stapfte das s c h l o s s g e s p e n s t zurück in die Teufelsschlucht, während ihm die s c h l o s s b e w o h n e r mit bedenklichem Kopfschütteln nachfolgten, bis sie die tiefste Stelle erreicht hatten. Und der König verwundert ausrief: h Alle Wetter, die Kerle haben ja ein Riesenloch in die Felswand gebrochen! Ach, kein Wunder, dass unser ganzes Schloss ins Wanken gerät. Ja, hoffentlich werden wir es nicht noch mehr in seinen Grundmauern erschüttern, Majestät. Verzinkt und verbohrt, Julius. Wollt ihr mich ständig an dieses Mirakulum erinnern? Lasst uns lieber ausfindig machen, was sich in der Felsenhöhle verbirgt. Ja, ich bin mächtig gespannt, Julius. Eure Geduld wird sogleich belohnt werden, Konstanz, ja. Verdorbenes, v e r d a r b n i s Irgendetwas. Gewalt, es kommt durch die Schlucht herangedonnert. Oh, Bei meinem Bart, ein e Riesenmonstrum kommt auf uns zu Gewalt. Die f r a Majestät, das ist das zurückkehrende Teufelsmonster, wie ich vor Schrecken erkenne. Und rasch springen wir in die Höhle, ehe wir zermalmt werden. Ersteinertes, steinernes Felsgestein. Teufelsmonster verschließt das Gestein! Moment, war das ein Getöse, als würde der jüngste Tag anbrechen? Zum Glück ist uns kein Unheil geschehen. Ja, auch ich danke unserem glücklichen Geschick, dass wir der Verderbnis entronnen sind, Majestät. Was gibt es zu jubeln und zu jauchzen, Julius? Wir hocken im Felsengestein und wissen weder aus noch ein Ohr. Welch jämmerlicher Jammer ist uns beschieden. Tja. w Es n n e hier nur nicht so bitter kalt wäre.、Ja. Und so, so, so finster wie in einem Mauseloch. Meine Wenigkeit hat sich erlaubt, vorsorglich eine Fackel mit auf die nächtliche Tour zu nehmen. Ja, ja, ja. Wenn wir sie nicht hätten, mein Bester, entzünden Sie die Fackel. Mit eurer königlichen Erlaubnis. Ja, oh, oh. Hohohoho, endlich, endlich kommt etwas Licht ins Dunkel. Aber dort, wo soeben noch das Riesenloch in der Felsenwand war,、ja. steckt jetzt wie ein Korken das wieder zu Stein gewordene Teufelsmonster und hält uns eingekerkert. In der Tat, seine versteinerten Augen stieren uns starr an, dass man eine Gänsehaut bekommt, Majestät. Oh, lass ihn ruhig stieren, Julius. Dafür habe ich seinen Schatz gefunden. Wir sind reicher noch als reich. Ach, du meine Güte. Das soll der sagenhafte Schatz der Teufelsschlucht sein, Huibu? <lacht> Verflickst du bist und bleibst der allergrößte Pechgeist, der mir je erschienen ist. Das ist doch unser goldenes Tafelservice vom Schloss b u r g e c k Wie? Was sprichst du da, Julius? Bei meiner Treu. Jedes Mal, wenn unser Schlossgespenst umgeht, geht etwas schief. Falls mir diese Bemerkung erlaubt wäre. Vermaledeiter Reinfall! Wenn ihr mich derart kränkt und beleidigt, werde ich mich auf der Stelle in nichts auflösen und entschwinden. Und uns willst du hier in dem Felsverlies allein lassen? Du bist mir ein feiner Freund, Huibu. Ja, falls man mich als Kastellan befragt, könnten wir ebenfalls verschwinden, Majestät. Ich,、ja. Denn, wie ich gerade entdecke, befindet sich vor mir die Tür, die aus der Schatzkammer führt. <lacht> ja, wir sind g e r a n n t in Konstanz hier.、Ja. Oh, wie wunderbar, Julius. Jaja! Ja. Dankt meinem Geist für eure Errettung und l a s s t uns schleunigst hinauf ins s c h l o s sausen, s auf d a s uns der Kastellan das guldene Geschirr mit köstlichen Speisen füllt.、Ja. Verdient hast du es wirklich nicht, alter Freund. Boah, nimm es nicht so tragisch, Julius. Sobald ich meinen Fledermausturm wieder aufgerichtet habe, bleibe ich auch weiterhin für alle Zeiten euer Freund, das Schlossgespenst mit einer rostigen Rasselkette. w e h w o w e h w o w e h w o